بسم الله بابون الرحيم بابن کی میرا میرا جگڑیت ہوئی داین کراہیت او نارواواله دی پرپئی دا جگڑ د شدت څخه پیدا کی نبر بیره سرام دادتو چکرویو قسم خپل صحابو کړي گلو یوا لاقیتہ اہم کروند پرن مری سلاموی بشیرو خلق ولذيري ورکوي ولا تنفروا ونفرت کې خلق ما چوي نوميده کوي ما او يسر کوي ولا تعسروا سختي کې خلق ما چوي ديره جګري جوړي اچھا دا صاحب جون نه په اخر کې نه بنا شوو قائد دبلو به ودلو د لاسه نیولې وړه قوی دا صاحب او ابن مير سلام فاتح عالم خلق زمان سپتونکول او زموږ ذکر یې کوو وختري کې سره نووي سلامي ماته او خپل خالو نو دې پیژندم نبووت یې صدق دې ابي او امي تارښتیاوي نما پلار اومور دیتانا قربان شید کند شریدی تزمان شرید و کاروبار گید و نیم شرید خشرید و کند تویلات و داری و لا تو ماری چه تاوار دستان منم نکوالا یا د نور کاروبارنا و نبتا جگڑا کوالا نینا تو ماری و تراویم خواه باب الهديه الكلام وديته له سن عبد الله بن يحيى قالها في محمد بن ياد لما دام محمدي داغنيا فمنه داغنيا اني ديتني اني و صنايده ده ده ده هذه بالكلام مقدره للخبره طريقه وحادث السنه لكينا بير السلام عليكم ترك دا وخت وحیبرات لپاره انتظار ده وحیبرات سکول یاره تو وجود خبري برابر ول لپاره د انسان چې تر په ګوریت توجوې برابر شي اچھا او یی راځي انسان دا چې نو علي قالغه دغه په کومه ديشنال کې باندې ټکنولوژي راځي او په ټکنولوژي باندې دغه دغه دته دparagraph دڅنوګيو باندې درته معلومات ویلایم او ترڅو چې تاسو ته دا خبره درکړم که جدا خبرې هرڅه وګورئ نو خطبہ مقصد درې د کیفیت څنګه ده په دې کې دا و چې هر خطباطي پاکي شهود نه شهود نو مراد شهادت لا اله الا الله و شهادت محمد رسول مدافع شان د کتشه اله د وکې دې تیمام پکار اچھا زيد مناظرهم مقدارا كده हर चाकब मुकामदाई مناسبدار عمل کول فقار كده مورخ بالمقام دي اخذي خپل مقام ده. ده كده مور ده. أو ده ده. ده مقام تاخذي لور كنهم کانادا کله خې دې مقامور لورګیم د داخ تر چا پیش مناسب مناسب تلویزیسه پېښرال دې دې کیدا یو د ځې قصې ذکر کړه چې شی نه خواطا صاحب دراغه له خلاص کې نونه ورک نو صله تیر په باندې جامع یوخه اتو نو رې کې نو راکي بریترې شو پلو شی نه نه دې بارې خبره وي نو غیره ویلو تازورا کو زهي خلق په خپل مرادي ولا غتړي خلاص کې نوري ورکول بدنه کوي دل په لاس پورته کوي ها هر زمونه وحیدي احمد وطن مبارک زمونه د دې نه دی چې هغه په نه چې دغه د دې نه نه دغه د تشریحه دغه شته او دغه ده حافظ عالم د قران غالي غالي او هغه حافظ او غیر الغالی چې غالی نه پیپري غالی غلون نه غلو زیادتوي بدعات کوي ده کوي حضرتي اه د حد نه تجاوز نه دا غیر کی اعداد حروف وغيرها او ذاتيانو احرات قوم کې دينا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 ګارداټوچي ځنونه د دې ګریټان دې ځتی دا دتبته انسان له کار ځان رزه ترې وخت خلاص په اړه چې تاکی پیدہ کنا سوزی کرکے چھنے بیر اسلام بکلے کنا سنے احتیبائی پلہ سنوکوالا احتیبائی مدیس کی گی انسان مقات پزمکے زنگنان ودرے لہ سنے لیچا بیرہ داو کی دیتری کسر کنا سنوکی لے انسان تدا سے استراحت حصیل شد لجائیز در حدیث بانی کلام دے غلنورو حدیث سنے ده زنانه او کیوی زنانه داوی دا قیل بنت مخرمه کتا دیو دا پلاران و نیاوه نیدوانو تی خبر رکڑه و کدی دی قیلی نبی عیسلام ندره و ناسو القرفصا قرفصا بازی ما نگی دی سرالتول انسان جدی پریشانه پا حالتی انسان جدی غل اینازی را کړي کړي را کته او چې ولې نه چې تر ټولو نه سو او بازدي معنی پزمک خوري او دا دروازه لا سوري دی په دغه توکري او سره کته کړي نام د تفکر او د يرې باندې دی افغان داسه تو کله چې امام بيره سلام وي دي وې دي دلمو متخصص چې د خوشوخ او د ناز مسابقې د پیډل سټکه مو او اره ورهیت الفرق زوره په ولاشو ده یارينا د باضي روایت کې راځي چې نبی اسلام ته ویچې مسکينه دی وایره وله نعمت نبی اسلام په خلکه نه پلا دي چې علی کې سکینه زمایيک د حالات بیا برابر شو د دې د رجسره هم ناسه د فکر پور کړه چې انسان دسي راتول کیني یاده نه غره مات کوله سم نه یو بل کور کې وزښت ته صرف خه دی باندې د مسترباب د دې جلسته مکروه دغه شریف دیونې سوید روایت په قرګی جنبی رسول الله صلوات الله علیه و سلام پیرشو جناسونه اما خدایو خپل ګسې لاس ته بلاده شاته اما ډډ له کولوا تقلید لاس پدما ته ویته کې نه خوشاله کېنه ستلو د موضوع علیه یوهود یې د دیني خالي طریقې سره ماته ورته کړو مدال فیناست دیو جنبی رسول الله او یا زان دې زو دې دې دا دې کارتونونو باندې کې ناز چې حالت خراب دی نا تی نا تی نا تی خراب دی نو دغه نه به له تاسو وکړل منه وکړل ها دغه دې غوښتل چې په کې نو او او او او دې ته کومه د دې تریفیزه کې نه اثر څلور غټې شان کې نه اثر دلته تر بو وي اګه د دې څنګه نه سمه مدانه ته هم جاي ده خا ته نه چې راځي او دا چې ورته چې موږ خلک ورته راځو د دې لپاره چې ورته دا نه دو درې کسان دینو اسینه چې دوکه ته پکې ځاله جرګنه کوي یو نه مګر اته خپ غاندره څو نو دام اوسنره جنې دو درې کسانو پینځه کسان دي تلور دیوځې کې جرګنه کوي یو نه مګر په کسان دینو هغه پینځه دي یو وسه جرګنه کوي دا بلنه اخه پکې دې چارو دي له <سؤال> زره مقصد دا لري چې لور کس غون کوي او انیش یا سلور کس اوتوي او دوبل بیا <سؤال> پرواني خدا صورت د خفقان پرې بریو کې لورې دوه یو با دي کې داسې دوی او او برنام دام اصره ترشوهت جهو ده انسان ناسته و پاسی دو او پاس رازی موچ رازی نو پاقض اعمه کیه نهتا او بیعا چکم انسان پاسی و رازی نو غلبه قارده چسی نشان اپنید یا چه ته او او او او او کداسی چی نرازی نو ام سوگ نتنگید بیخواست کرده فاقضی بنا که چکم انسان سر خصوصیت لید که امومی زگونه یا پاسی دو سر ختمی گرم دا او کم ده انشکتی او د دې په اړه چې د یو شي په نو په چې عليه د دې په او او نبی سره 24299 په کرام باندې بنا پاتې دګنې چې د هغه مخ په پاتې راڅرګنل لنی کا شیخ دې دلته نه پاتنه خلک دې مخ کې پاتې پاسې الله الله وای الحمدلله محمد صلی الله علیه و سلم دې باب دې پریمانه د دې چې د الله ذکر پکې نه کوي نبی علی السلام پر مینه لري او کوم چې پاسره میندل ته نه دي الله پاکه کی مغر دی او پاسره میندل مرداري خرنه د خرنه کان علیه حثرو ودا پات دا میندل کورونه افسوسه قیامت کورونه افسوس وکي چې وری مګ پداسه میندل کیناسو پاک د الله ذکر نه کړي دو دین خبره ته کری نه کی دے تارهانا مح افسوس دې چې افسوس پکې بیا هم دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه د پاره نبی صلی الله علیه و سلم د کلمات خضرې دي امر الناس وي تکریمات دي چې کلمن کې پای باندې او قص خپل مليس کې او درې دوا کې درې کرات وي مگر ما کې دې شپ سودا کلمات باندې د نه ګناه د او ختایته او نوې د کلمات په مجلس کې او په مجلس ذکر کې موهر لګولې شد دلته په داوي کې مو ته سره پېږدې ته څنګه چې موهر لګولې شي موهر ترته پېږدې باندې کریمه دالي سبحانك اللهم وبحمدك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 ان رفو الحدیث <سؤال> من المجلس <سؤال> ان قل قول نخبری د مجلس تا کم مجلس خبر بطن قل کے دا کم بنا نقل کے دا دے خبرو کڑیر سوچ کول پکار دی مقصد چې چه مشراح نوتا یعوو بانی وي دا سی خبری راولا نیدی پکار چی دا این اوو تا پریشانی خشوڑی مخیار خلاک اگر دیچ اغا ولو مشران وتداسی خبری راورد صریص راوت یو خوشالی آتی جنان جنبیلی السلام <سؤال> علیکم درزه ما تا یو قص اصحاب زمان یو قص مبارکی ستی فریما ته خفغان میلایږي زدا قوم تراودم تاس تا پردارګی د سلیم مستدریم نیرو دې نیواله امروز لاواله د دې نه خبره مالو صاحب ترمذی کې بتاسوی بری حدیث امام ترمیزی نبی علیہ السلام <سؤال> د بیانو چې کوم مقام پذلت ته هغه باور وړه په وزیره تو ازواج نبی صلی الله علیه و سلم هغه چې نبی علیہ السلام په کور کې کمی بیاړي نو هغه بداتې یو کار نه کړو چې داږي د وجدان نبی علیہ السلام تا خپرانو پریشانی لاحق شي نو نبی درمځ کې وې چې څنګه ز په کور کې سریم او صدر یې مونږه بار درو دو سریم او صدر یې کټه ز ماتره او چا بارې خبره وکړه نو دا خبره شي دښنه د ټول دا هر کشر له پکار دی قرآن کې چې الله تقل له ما اوف نو بسرم ورو بلار ته خفغان رسیدي رندان دي کله پکار او په دی زمانہ کې زمګ دا مالګري داکا تله رځه ته په ښه حالې خبره چاته نه وړي پریشانی خبره و وای الله حمده مناتي او علي عبد الله محمد وا ابو دایہ من الناس ورایو پنجاب دماني کو ولی دا ممنوع دی یو احتیاط تے چ انسان پر احتیاض ون کئ او د سینج دی پرجابانی خغمان کئ اپ میں کچ کم دے اندر سرو یا جتے ہو احتیاط خشی تے اپ جون قرآن <مراحة> هم حکم کرے چی خوضو حضرکم احتیاط سرے چریئے چریئے ندا صحابی زکر کی عبداللہ ابن عمر بن فغوا خوضا قبلینا دا قبل پلان روایت کوي یہ دا پلان روم دا عمر بن فغوا آلے چنبیر اسلام زرا اوختمائے و دا ارادے کرو چی اولی یہ مال را دا مال سر ابو سبیان پدې مګې نه پخ خبر او په ان مکه کېو تقسیم کې هغه قريشو کې مکه پزپته نه نبی رحمت <متحدث> په دې ځان نه من غره او کوه دای په ځان یې عمر بن الخطاب دمرې جما خاطر د عمر بن الخطاب دمرې راغله نو ماتې وی چې ماټر سیدل کې تا دا وترې راځل غره کوه او ته آو نو یې دبري مل غره شبره د ربي سره مخ خاطر الله او تیمن بیا نبی نے پیارے سلامات وی سوگ دے ما یامر ابن امیہ دو امری نبی نے سلامات ای صاحب تبلا د قوم ہی کلچ تہ کوشی پ علا قود قوم دکینو 5000 مودتن احتیاط کو پین نو یقین نشاند دے خد قال القائل قائل لی اقول البکری تارور مشر چخلوی پلا تا دا غنمه په امن کې کېږي احتياط وکوا تست خپل سکروري مشر بيکر اگر ورته وي چې اول پیدا شي چې اول یې مشري ک او سکر انسان دوري نه موروبلاري يو نو ست مشر رور خپل کوي نو هم دا غنمه په امن کې کېږي نمنګو ته تدجکل ابواب مقام ته نما ته وی چې زما ساهیت ته خپل قوم ته ودان مقام د تماتې چارشه ما ته زپو خوشاله ځای زپدا چافی ته خوشاله نو کله چې اغره ته یو اوخت د پیامبر اسلام قولیات بشادت والا بیر رکت می مضبوط توتل ل تر چې اوتم او دعو تیز می بو دو ایدا كون ته کليجه زشه پاسا پیر مقام کی اضا ونا تبدئی یواریدونی پیراتین ما کرمخه مخې دو په وړل کی نه وړل ور سره در روانو دې طرف نو نوې ما خطې ده کلاس په لوخه مترمخه شمه شمه چې کړه ده ولد چې دي پوه شوه ما درخه لخوا پوه شوه دې ما خاطر اورځې دو نما ته وی اراض ما قوم ته سه جهتو اجو ما ته ياو امدينه له ورته د مکی تورسو هغه مال ما بو سکیان تور بظل مجهود خبره نې کړي را شه ممکن دغه جماعت دغه امر بن قمیه تر مرې سره دغه دروسطه ورغه پاره نکند د اپهم پرځي دا زمال له ټاوله ورغه پاره دغه کری ته تایید او دا چې چې څنګه د ګمان کولو ودي تی وي احتیاط خښه دا یا اخبار دې نمانه بدائش کیږي نبچې ذکی مومن دی سوري نه زرا مومن په دنیا کې د ځان تجوان تیری تیری بهتري نه او سنت موافق الته کې مو بیا په کې تقریبا نه دنیا کې په تقریبا تیر کې خیال ته او دا ترجمه تل باب سره او مناسبه تاګر چې لری او ډیر نه لری او چې نه شي نو مانې دا نه لږ چې دې یومې دی سوره دلا مقصد احتیاط تر وکړې یو جنې یو دلته د وکښنه چې بیا دوکښې دا خبره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چا باندې شاعرو او د اسلام خلاف ورشي ورو نیو ګریټاره شو او د اسلام نیوره نه د دې مسلمان ایمن اپریخو تبهه غراوی توونه شروع کوجی بیا دواره ګریټار شو چي وایي ته ميره درامه ته الله یل داغالمؤمنین جورید واید مرتین هم ته پرېخو سريکل هادیور جل مقصندات تریقان دس علی پچال چلن که کنی بسنگ تگره تک کنی و اینبی علیه السلام بچیت دون داشت بو کانوی توقع و گوی که دا امسا لگید اندوکتی منگی تاو مائل که دو اگه امسا جنسان لگید داشتی و دیشتی واند تکبر تک دید واند زکر تاوند کی نبي السلام <سؤال> زینو خو نمكين دین بن شنو غند یا خو شیخ غریش غریش دا ما شکل بچ پهن ته کان مایا وی تا وی نه سي کې ور دي طاقتې چې کبور ځه باب ان کے رجل اغا تری پوارک باب دے یو فقیر په بلوانی نو دی حدیث کې نبی علیہ السلام ما نه کړل اور په حدیث کې تاسو ګورئ فقیر علیچه انور اور علیہ السلام مستلقن فی المسجد وادعا تهدار دی هر یو فقیر په بل خو ای تعالوا انشاء الله نو دی دپې تاروض باځ خل خدازی کړل چې منه د اغه چا د پاره دا چا غلن گا او جواز دا چا د پاره د پرتګال وسته یا من دا چا د پاره د هغه لن تنګي او جواز دا پر هغه لم کولوي پتي باځوي کلامه نه پراخه چې من دا هغه چا د پاره دا چې هغه د اخبي د پرتکړي یو دغه او بل باندې وای او جواز دا چې ګدي اخبي یو بل وروشي باقي نه کله چې کولا ورته وکړي د یي طریقې دغه له دې دې کې ماناله <سؤال> دراز کا کول څکل دراز خبره چاته ته کیږي دا منښ کار کوي مینه بیر اعلان غیدا طریقو فوډره ته خبرې کوي دا خبره نه مخه دا خبره دریان د دا ته چاته منښ کار او باندې درغه بریدی تی دی دا مجلس کې کشو می پټه وکاره کې ولې ګوډا ده ده چا دې وینی ته یو ورو چې دا وینی ته یو لارامي یا دې بدکارای چا څه جګ کړی هر ډاکی ردا وکاره کې څن دا روکی و شي نور باندې محمد نه کتاب نکاح کی تفصیل د رئیسوی روایت دی کی قطاتہ را یاد راوی ته نو کی نمام راځي چغل خور توي بازيد په مين کی پرخت تئی چې نمام هغه چاته وئی د یو نه خبره او بااسې بلې وړو د بل نهبل ته او ق تات هغې ته وای چې د خلکو خبرې اووری پټې ووب وته بیا دا سخت حکم دی ژنت تنشي دوران نه راوللي هلکه تا ته وکم شوی چې ته جوغه را از الواجحین <سؤال> تاریف اوکر لوگ چره او سکینی نو داغر سی پتونه که یه را تام خیم نو داغر سی کسی بیلانشی سکینو یه تام خیم بیدتی سی پتام کتام نو داغر سکینی کامت پورز بدا سی اونتی کی چی من شر رنیس پیش او داسې سی اور کیوام او داغر سکین اعبوبا کنیشی غیبت تعریب دیده که حدیث که وشخو ندیبا مانه حقیقت غیبت صده نبیانی سلامنا تپوزشنوی زیکرو کاخا کبی ما یک راغو یا دول ساقو درولار پا غصد شا غیبت یعنی که پی خپکی خپکی خپکی پا کما خبره چی سایو مسلمان رور خپکی پشش شاق دې ته عبادت او عبادت د دې خلک د څه لوګي کنه بیا ورځ ته په خپل خپل حال کې د روغ نه وي دا چې په کې یو خپل کې موخماس چې په او بیا چې کوم نن ته کې هغه دې ثابت اوسه کړو انکار دې هیڅ معقوله کله په انکار دې متګل فقره دې تاته ویل مې کوی مرو په 72 هو یعنی بیا ګل شو 120202 یو دی ولا دی متو کلو نو بلد بيتو متو را کوم هغه غینه کټه गुन्हा ها دا سپیرزه د امو المؤمنین دا دا وروجدنا فی چتوا ایمان بیر استراو دی چا تیر تا درته تی نه دی چې بولې شو مې دی اشاره او ثاني کثیر نغوی له کله قلت کلمه بیا مروړتوی دي خبر دی وکړم موځي جمی هل <سؤال> باهر چې کچر ته دي کلمې سره دریام خلک علاقات لري تک دې موغو ظاہر کی وړو دریاب غړته نو وډو کېشه دا غړته ځکه غړ پوړ کې په سندرا ورل کې دې عبارت کې قلب کړه نه تاکید د پاره سره کریمه نو دومره غړا شو دا چې دریا به وډو کې کله سره کریمه نه غړا شو دا پیاله کی قال <سؤال> دریوه حکیتولو وین تانما پیښ یو کینه بیرې ترام تر انسان ل بیرې تر امې درو قوم شری انسان پیښ یو کوم زماده پر دمر دمر ته شي باځه کله د ته شي کای کړه چې څوک مثال طور سره ګوډین دا ګوډ پتره زبانی تکي یا د چا خلک اگر ندی ته وتا خلکه گئی یا جګمنه چا پلات کی څه پرښ کی یا پستر ګو کی د کا نار ینه hebat zanga pade holwan de jawibat zikr kewali to pa amri عملی se rahum cha ta pareshan dushni nahi da taras kawal nam padina sidda de poa shwaye de khalaat na mohammad naw pe khalaat na برناحق قدر در این حقیقی که بازی چې د چیز غیبت نشتا، بازی اختول کې جایجیز کیم، تمجبوریوشت، لکه یو بیدتی ملاله، کتر آغا او عباد کارنک که خلق وسی و روانی بیداد خوریم، ظالم باشا دی کتر آغا او عباد کارنک که آغپسام جوڑیم، تاثر چانم، مثلا مشورکه ولا جناب مبارک د دې تنګې سړي د رښتو کم کونو کپا کې به تکرر اوتاره خیانت ګرګر دي. په غیري حق به پوه. د وخي جووال شو مان 13 سم په قوم چې دا وونه کونو ته تمبینا او دیور زخل کول کون خپل پاري د سر تشکر کول <سؤال> او سنې مې سوجي جبريله مې دا کسان دي د یو خري وغخره کی له په دې ته نې کې معنی او دا صداش استغفر الله ويا انګکور کې انسان محفوظي خصوص د بل انسان مېزتي کوي نو پدغه محفوظ دي کې الله پاک د عزت کوي بیر خلقو کيدهو قبح كار نه چاسي او مقامي او د دې په پرځ کې دا غزره مولا دا خوشې کار الله پاک دا انسان به پکور دن دنه شرمه وکه شو چاچی خوراکو کو بی رجولین مسلیم پا یو سړی مسلمان یو مسلمان سفکوالی پا وجد خوراکو کدو. لگا نونه یو خوراکو الله اللہ پاک بده اوی کو میسل ده تورکی ده جانم او اوچاد جامعه و غصت و علی شاہ و سبب ده سفکوالی دیو مسلمان اللہ پاک بده سی جامعه تورا و علی کو میسل ده جانم دن. من قام بی رجولین مقام سمعتین. دا اومنقام بی رجولین کی دابا چیده دابا یا دا پار دا صحبیت تا یا دا پار دا صحبیت تا کبار دا صحبیت شدو مانه بیدا کوایی او سوک چه ادر دو و سبب دیو سلی په دا سمحت او دریا وانی دا او دریا په وانی دیو سلی په وجه زانواد روانی دا دیر دا زیکی ایگه نا خلق ثاني او چا تور مرسووب کېان ګلاوته تعلق نه در پلان کی یا الله مڅي دی او یا هغه د ماتي چې داغه پوځ خلق د اوچت مقام تورسته اغه باغ خاندان سړی او دای پوځ اوچت مقام تورسته دغه اړیکو کې باندې داغه دا سزا چې رسول پیغمبر ذکر کړ او دغه مان نه دی دان څو من قام به روجن چا جو درو یو سړی لره چپتون یو لکوله وې درول داږي کار نشته او اسی ورته وې سټیج دما کې چې پولان او شیخو نو او شیخ او شیخ او شیخ سره هغه برزته ورته وره په ان الله یقوم بها لا پاک بده در ودرې په سمات او دریا باندې پر ورځ قیامت دغری زمانه کتاب دي اخبارونو ته ګوري کنه پر دې کې اشتہارات را نورو داشنا باونو خلکو لار کې ګولشن دی او څنګه کې ګولشن دی او ا دې له شو بنجری دغه خلک غیراتی دا کړي نو دي کې دا ډبل <سؤال> شګان هم کولی دي نو دا قصې دې پړټیګانو کې خلک داکمته شيرونه کې واقعت نه الله الله وای کپیری اون ترلیر از شر نچی اخپل رور مسلمان پک گڑی باب الرجل یا زب باعت دیو بیان سرلی کی چی مدافعات کئی این ایرز اخی دیزت دخپل رور نچی از اغس پک والی سوک گئی وعلی سلام فرمایل چاچی حفاظت کو د مسلمان د منافقنا ما ګمانداري چې نبی رسول الله وباث الله ملکن الله پاک ملکن الله پاک پر پوری یو ملک او مقررب کیو ملک چې ساتي بر د غوخه پر د قیامت د اور د جانب او چاچی خوش تو مسلمان پیوشی دا غیر د کول غاڑی پریست الله پاک بدذر استار کی اوپ د جانم باې چې کوول <سؤال> سراتو د خله کوې ترد چې ل را وځي د ه چې وې وي دا به یا چا کس رای شي یا څوک دله سپاره شو یا په مدار د دغه سپې ګنا باې سزا و نبی علیہ السلام وینې یو څوله یخذل تی بنصرتک ای ب امدادک ای بی کا سکی تو ایمانی کړی یو سړی مسلمان را پدایځی دی کې یون ته کو پی حرمت چې پرد در کې دیش پاکې د عزت ده او کې دیش پاکې د عزت ده نو هغه شرم ایدلره الله پاکو به کس باکی در اللہ پاک پدای زیک جری و خیفاکی اقبل نصراتا وما من عمرین ریو صلیانچ امدادو کی د مسلمان پر او دا زیک اشکمی دیش پاکی در عزتنا او پر در دری کی ریش پاکی د حرمت ددنا مگر امداد بو کدر اللہ پاک پدای زیک دیو خیفاکی اقبل نصراتا گویا سجان و هو لا يطوقه دم يمارع دغره لا يحيي من هذا الوئم الذي يقول ان الله يكون قائم مشير بالغرض وغرضه ويدعو الى الجواء و هي اراح كان يقول ولكن ابتدى من فاحته هذه على حسب ويقول على عبد الله بن شفيقه <تصفيق> د دې حدیث ترجمه په باب سره مناسبت نشته تاسو لیدل <سؤال> تاسو مونږ څه په دې د باب من لست له غیبه د چا غیبت نشته غیبت تو ایخاده کې داخله د خراب کوتنګ ویل ګانو غیبت نه غیبت غیبت نومن من له دب له غیبه چې غیبت نشته نو ګورې دا که ستاسو غنن د اته کوه هو ادل <سؤال> امبيرو دا یو څه د دایو ښارکلو خو دې خبره غلطه کړو واکره نو وکره کړو خپلوا بدبسيه د یاد کاوه زبې دې تي یبه پرې مناسبت نشته چې تخلقونه نه بینه غلطه دې بدعاتو کې خسته کې نو حدیث مخ کې تیر شوی دی واه دا د وګورلو دغه دغه د دا وایي او جاسوسي د چا حالات معلومول پر د ترخیر چا پتا نه وي دا چې هغه چې د دنیاوالو د غم کې چور دي ځکه په دنیا کې څومره خلق کوه تو دا او خیال داری چی مونگا اخبال جاسوسی نیزام مضبوط کن دا اغیر اواجی نیزمویت بایا راحت و خوش آلیه چی او آلتی که هری او دبل بیو بات کارکی او آلتی که اپتی خبری کارکی او آلتی که اخو توری خبری مناسب نی جاگه اولی حکمران نوز آغوز لگڑو بے کی نبی علیہ السلام و اے معاویہ کتور پسې شي په پهونو دخلکو پسې پټ شي پهونو تبديو په پسات کې واچې یا خریب داسې پاتې نبه درده وي کلمه سمعها دا یو کلمه و چې اورېدلې و د محوید رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعہ الله بها الله په داور کلام دتا په دې کلمه سره ځکه چې کومه مت میلاو شو نو کامیاب وکړتون چې جاګړنی یو پکې د مواورې ځان مطلب دېږي پری خبر راغلم داو توفسه توري خبره خو برابر کې نه شي لکه ډېر خلک دا چې دا پری څه خزه کوتي ګرې دي چې بالکل توفسه برابر وه برابرې نه دي شي تمار ګور راشي عمر شي دې جنې کې توفسه توري خبره چرته برابرې دا دې توفسه د ټول رایهت کیه خبره چرته برابر شي خو خاصو ګو یو او کبران نه خپي سو د ول نه خپي د نوال شریف ته خپي سو د مشرف نه خپي نو خبري او په کوي نو او ته چره سي نو باندې دانيوال کوي دې به دا څنګه دا خيره امیر چې ګل لټای شک او بدګمانی په خلکو کې یواز خدای خراب دی هغه چې ځمان نقل لري راځي کوي سارا میټوګونو نه کوي هغه ځمانه پی عبد الله بن مسعود ترته وو شتي خپلنکي دغړګی نه شراب درکې درې بن مسعود ته موږ د Jesus د منښو یو وو او یو شیخ کارش پای ونیو او چې کورونو دنه او ده مسلمان بیزتی و عیب ده پت کرو د دیسی ده کنا چه جوانده جنیشوی او خخشوی جنی را جوانده کرای که سبر سواب که اووله ته موجه دوخه نوریدل <سؤال> نو هغه باندې امیر کاتبو کی دا دوخه موجه د شراب نو شرم دې ما من نه نه منې کی دا نو امیر ته اندم دا غونډیا نو شراب څه ما من نه کلی نه منې کی ما نه پولیس راغاله او شرط باندې پوه شي تاس شرط پولیس ته اره ته پریدا بیا له مؤقت بل ظلم او دا غونډیا نشلکی او دا پرهته را وواړه که دا هم فارشي پرې د دکه مادر د س لانه اولي دا ماک کې حی چېدي او روته په کې دا راغللي چې م کولهکن عزته حد از ته وه او داسې د سم د پره ته پهې را وواړه او غواړهمه هر چې کې چې کوم دی نو د ګړي م جوړه پاار کې تداور کو مکه وي بيان انسان دي لکه مستعلي کم شاگرد وي چاغه ياسيمي و ياس سبق باندې ياله هواه مبا و اده او يي هاي عندك نه ته زمين باندې ما ته ته نه نه نه نه نه احتباب یو بل تر دې بد ویل پیغمبر اسلام پر مایل چې دوه کسان چې یوته غزلې کړې ما اغز قاله چې دې دواړو ییری وي برابر یو ته غزلو غبرې بیا بیا نبال البادي <سؤال> منهما پاور شروع كون کې دې وایي নিবাসه جاي علامه يات دل مظلوم تر سوچه مظلوم تجاوز نه تجاوز ته یو کېو دې ته دوت و ده دي جاتی شه توازن څه ویل شي او توازن به نن کې بری او دغه تکیدو په درپن کې څه حالت یعنی انسان د پاره کوم ځای پوي ور دی د او دا ویل چې ځان پر تکید او تکبر کوي دغه انسان دښک تکای و دې وخت ولا حق ترې کی او باځ اوقات کې انسان خدا ته شي هغه ځان د ډېر کمزور خره کی الله ته پړیا کی به له لیکن دې کوم مقام الله درکړي نو ا مقامونه چې ګر کولا تکبر ده. په باور دې انتظار بدله غوښتو تویل شي. چوکتاز دي چې خپل بدل انتقام وکړي. او چې نمل سلمي وز الناس اسابو سرو نو سره وقیش ابو بکر خبري خبري کوه نه غلي تقريب ورکو ابو بکر زہو داغانه چوپو سے نوي دوباره تقريب ورکو بیا ابو بکر چی دریم زره بیات بیات تقريب او تورث انتقام او بکر دا نو بهر اسلام پاتو کل انتقام او استو بکر نو بکر زہوي تخخصید الله پیغمبر نبی علیہ السلام <سؤال> ہوئی نازل شوئی و ملک داسمان نا در تک زیبی کو پاغطا چی دویل ساتا جیتا انتقام ورسون شیطان منز کی راغلو فلم اکن زنیم لی عجلی سچی کی اینا میزا وقع شیطان چی کل شیطان واقعیشی نظر بیانش امکین هستی مخصن داری چی بہترین خبر آدادا چې انسان پر ایسی موقعانی انتقام ورنخل صبر ہوئی يا ولي انا عندي نحو ديال مال انا غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي و علي ابن ذري من جدعان لام محمد في ذا ذا الاظلار خذوا ذا انما حديث بيانكم मेरे ابن امه نوي ذيذا غمان كي ان حقا المؤمنين ذا محمد با ام المؤمنين, المؤمنين خاطرط لا قالت قالت, قالت, قالت المؤمنين ام محمد وي امو المؤمنین <سؤال> رضی اللہ تعالی عنہی دا خرج دما خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم عائشہ زهره دا ما سره دنه بنت جاح وشوم دنه بیر اسلام د بی بی دا خو د بی اسلام زینب بنت جاح لره نوالیده غیبه پیدونه فجعل شرو نبی لترات او اسلام یو شین کوله صبیری په خلص آم ټول تر خځي خونې باندې کی کنه چې ګب شپي یو بل سکون را سکون دی نو وی رحمت نام د چ سکون مونور کولو دا خځي خونې باندې څنګه دا کی حالت هوته پته نه شي چې دې نه بنت جاه شدا ته په قلت بيديه ما پلاس باندې اشاره وکړه چې دبر خزنه سره ته مکوا نو حطافت نته له ها تر دې چې فاطینه له په هوښه فطینته له ما په هوښ کړو نبی رسول الله سره د زینب هم سره نبی رسول الله نکب قلارش خذلتي د زینب اشاره خو نه لګیدا نو اقبلت زینب را مخه مخه زینبو تق حمل لعائشه د جنگه کو دای شیر جنده ده بد ردي وي په نه ها نبی لري تر منکل چغليش بابت انت انت هي انکار کو دمنه خدي چرته منه کې یو جنگ جنگل تي خو خځو کوي کې تکلې نه نهلې کې د نبی لري تر مايش انتي जातो کو سب دي ها رته په یو تو وایا جنگ وسه شور وکړ نو خو او حتی پس یو بالغوه نو پثبته یو تر ادیبې شورو نه پګاله باته زوره وره شته نه یې دی بمکه بیا خبرې چټ تک ولې شنو لاړ زینب علی رضا مو پتی אבי وچې شاوقی کې پتاسو بني هاشمو بني زه کېش بني هاشمو کې نو زینب ومنو خدامور دې طرف نو وطالته ودات کارې کړې دې بني هاشمو پاتیمار جنہا را نبیر اسلام پسید فقال اللہا نبیر اسلام پاتیمیتو اینا حب تابیکی دائشہ اوستاد اپلار محبوب دور رب الكعب بل جاغا محبوب شوا قالت لهم اوت خبر وکلا چیزا ترم نبیر اسلام تمیدیسی دیسی و نبیر اسلاماتی دیسی دیسی ہوئی نبی عزیر آغر او نبیر اسلام دیمان و سرکیسا خبر اتری وکلا جنگ ودید کې ایش کال جوړ شو مخې حدیث کې نبی رسول الله خپشو کړه چې وبکر انتقام وغوځول دې انتقام وغوځول نبی رسول الله امر وکړو ښاله کرا जबाब دي تاسو په کوم چالت یا ابو بکر او بکر ابو بکر دی او 아이شا ایش غریب مقام چوتو دې مقام دومره نو او دویم जबाब دي حد کې چی هغه چا سویل او ملک منظر <مانزل> دا غیر جوابو الکولنو اغغغیر و او دوانو طرف تاقبل احیل ده نبی علی السلام نو خوال کده او دریم این جواب دا او بکر زنو اغغد اخپل زن انتقام آغستو او دیزی کې د نب چې کم جنگ کولنو پدی کده سی بلو آسیتا نبی علی السلام طرف ته هم زور رات لو. او د نبی علی السلام مدابات خو پرز دی پارچا رایشی زهات نبی رسو ذکر او کومه د ردبود د مرونه فدن اغمړی مراندی چې هغه د وژین رست خلقو د تکلیف نه جوړ شوې نه د او د پیټو دې دات غوته ښکارا کې کدا ښکارانه کې نو بیا مخلق ویبتان که خسر و اللہ ریو و خدا کسی نو عام بڑی زی مرادی <متحدث> سوائب ساس منشی <متحدث> ناغ پرې دی موحقی پاغی کهی صاحب کهی سوائب نمراد و بعض دوائی چین بیر اسلام دے نو مانا دا چین بیر اسلام کل منشن داس پریده اگدن تکلیپ و مورکوی پرد و بدو لیز آغا احل و عیال او داغنا سط، اترت یادہ دی پاپو چې راګانی مکو وینن خلاص شیخ خپل کار کوي او باجی صاحب د مرادی او کسته په انسانانو کې څنګه مړ شي هغه پرې او باقي موقعی کې خپل کار کوي یادہ دا هغه ردی به دی موای خه محمد صلی الله علیه و سلم د امام علی علیه السلام د امام علی علیه السلام د امام علی علیه با دې باندې منګې دې تر ظلم اوسر کاشای نبی علیه الصلاۃ والسلام وي درونو بني تایلو کې او دا هو دی وبستر دا څو ورولیو وا یو بوناکه ولا بل په عبادت کې ډیر کوشش کولو نامهیشه وا کوشش کوونکو چې دېوبل په ګنا په وی بنش یو رځ بیا موږ په ګنا باندې وتې بنش او پرې د مو د مارب ایتل <سؤال> غریشی بابا ننې کابان نو وی والله الا اله الا الله لك الله مين قسمي الله ورتابخينا ای وته چاله وتا جنه تنه داخلي ډیره خطرناک خبره او خبره نو لا پګه دی وروه نه قبض کرل دا دونه راځم شو رب العالمین او فاکی نو وجته دې وی ایت په یا وی ته پګه دې کې ته حاضر شدا چوتا کوتا کوتا اور گناہگار توی جنت کی داخل چی زمان پر رحمتا اور عبال توی بو زیدہ جانمتا اور زمانی پا غزر قسمی چی سا زمان دا پراز کرے دا چی خبر اوکلا او بقد دنیا ہو آخرتا چی اگر خبری دید دنیا آخرتا باو برباد قلد میرے احتیال پکار پکار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 ا هغه ست خو بالکل ناروا دي ورته ګونا دي نبی رسول مې کوي وای دا حدیث دي کې مختصره دي زمونه خدا راته ست پزان ما کوي الله بدر باندې وږي او قوم پزان سختی کلو نواللہ پا دیو سختی او پلدادی و اغا باعتمانده دی پی سوا مه پداغا گرجو کی و دیار خلوت خانو کې او رحمانیت دیو دیو دیو جو پلان کنو مقردد تا دی حدیث کی ستفصیل لے او داغا تفصیل جی کم دین لیزین کتابون سوز که حشوبانی لکلیشو ایر اغا دادی دې حدیث په تفصيل <سؤال> کې دا لیکلنی دا زموږ داخله شوو مداخول <سؤال> طر سره دا دغه نثر دی بن مالک زه هو باندې داغه زمانہ او چمرم د عبد العزيز امیر د مدینه او د موږ کو مختصر مونږ یې وکړو توبې د مصابیر مونږ یې هغه تنه سلام اوورو زما پلارو ته لا ه و کې د تا چې کمزوکلولو د پرو که نه س نه پ کو او نه پره ز اوبره سلام چې نو ما دغ نه خین دهل م سره نه شوي دا خبره وک چې دا خبرې وکلهتیره شو بیا چې کمنو دما پلاره او ځ د خواه لاړو ځو ته چېله تر کو وې تنزه وې ریګینې چې به تاسو ته وځو ته څو غړي او عبادتداري ودیننم ساره شټول <سؤال> نو دیو د ابادو تورې سیدن چې هغه او سیدن کې راګي مړوه او راځي وي پچتون را پریوتې زمما پلا انته چې تراباید پیژنې او ستړي لري پیژنما او دې هغه سیدن کې څهخه پیژنما دا باید دغه قوم دی اهلكهم البغي والحسد چه هلاکردی دیولارا بغي او حسد، ظلم او حسد او این الحسد ید نور الحسنات و البغی دلوقتي... و صدیق ذالی که یقذیبو رو حسد نور د حسنات و ختمی و ظلم دا غی تصدیق که یه تقذیب که مانه دا چاچی بز چا توقاتل او دد داغ شیخ خوخشو او که دا غیبتی پتوری من دا غی حلاکت او که دا حسد پتورن بید داغ حلاکت واری ولا نو تې والکپ والقدم والجهد والستان والپرجکو سې غزاره پهومکې تیر شوو بیا دغه ویلله رحبانية تنیف ته د او حات پیش ترجم مت با سره لا نه خیر ته وئ منده چې کله خیر و چې توک خیری وی جمان ته دروازی مانند ب د هی ماخې بیا ازکې ترکوو شوه دزمکې منافی زم بیا شي بیاښطرب تاګ طر تران شو چې کله سری بیا نومي نوکس په سلا شي چا ته خیرې شو شي نوغهدي اللی کوټیک که نه بیا اپسې قا.